Biografie, memorie. Biografia unica podopere. zilul de noapte, de Maxim Gorky. La sfârșitul anului 1902, când avea loc la Teatrul de Artă din Moscova repetiția generală a piesei despre care vom vorbi astăzi, Gorky era un scriitor afirmat. Se impusese ca novelist, scrisese un roman, Foma Gordiev, piesa micii burghezi se jucase în stagiunea anterioară pe scena acelui teatru de artă cu un succes relativ. Ducea o intensă viață politică. Ca urmare activității sale revoluționare, în 1901, autoritățile țariste interzic șederea în orașul Nijni-Novgorod. Gorki se stabilește în orășelul cu 36 de biserici, Arzamas, unde este îndeaproape supravegheat de autoritățile polițienești. În această perioadă va trece la elaborarea piesei azilul de noapte. Se pare că proiectul era mai vechi. În memoriile sale, Stanislavski povestește. Într-o seară pe când cu prilejul primului nostru turneu în Crimea, ședeam pe terasă ascultând zgomotul valurilor, Gorki mi-a povestit subiectul acestei piese care pe atunci nu exista decât în gândul lui. În prima versiune, rolul principal îl avea un fecior de casă mare, care ținea mai mult decât la orice pe lume, la gulerul, cămășii și sare de frac, singura lui legătură cu viața sa anterioară. În încăperile azilului era înghesuială, locatarii se înjurau, atmosfera era înveninată de ură actul al doilea se încheia printr-o razie polițienească de noapte neprevăzută. În actul al treilea venea primăvara, iar soare, natura renvia și locatarii ieșeau din atmosfera aceea puturoasă, afară, în aer liber, să lucreze pământul, cântând voioși sub razele călduțe ale soarelui și uitând de ura care mocnise între ei. În martie 1902, contururile se precizaseră. Gorki îi scria prietenului său, actorul Tihomirov. În viitoarea mea piesă voi stărui să joce rolul unui actor vagabond ajuns bețivan de rând. Unul care în actul întâi spune cu mândrie, Organismul meu e o trevit de alcool!" Și-o spune cu atâta mândrie pentru că vrea să se deosebească măcar așa de șirul oamenilor cenuși care se duc de râpă. Fraza demonstrează existența unor urme ale demnității lui de om. În actul 2, personajul meu ascultă vesel cântecul unii sirene, cu ei minte din milă pentru oameni. Ea știe că adevărul este un ciocan ale cărui lovituri oamenii nu le pot suporta și vrea totuși să-i mângâie cât de cât, să le facă o plăcere cât de mică, să le dea măcar o picătură de miere. De asta minte. Actorul râde, o ascultă și crede că undeva pe lumea asta se află un spital gratuit pentru alcolici, că o să ajungă acolo și o să se vindece și că... O să-l joace din nou în Hamlet Pe cel de-al doilea gropar Și cu speranța asta trăiește până în actul 4 Când odată cu speranța Moare și sufletul lui Dragul meu Va trebui să joci pe acest actor Îți spun eu O să-l joci și trebuie să-l interpretezi așa fel Încât toți netrebnicii ăștia Care în mod delicat sunt numiți public Să se cutremure de groază La vederea acestei mici drame În iunie 1902 prima variantă a piesei este terminat. Gorki așteaptă cu nerăbdare scrisorile prietenilor cărora le trimisese manuscrisul. Aștept o scrisoare în care să-mi vorbești despre piesa mea. Sunt foarte ocupat. Culeg fotografii de vagabons pentru piesă. Oh, dar aș putea să o editez de la început cu ilustrații. Numai că nu prea poți face mare lucru cu diavolul ăsta de teatru. În iulie 1902, Gorki primește de la Cehov, scriitor pe care l-admira până la adorație, aceste rânduri. Dragul meu, Alexei Maximovici, am citit piesa dumitale. E originală și fără-ndoială bună. Actul al doilea e foarte bun, e cel mai bun și cel mai puternic. În timp ce-l citeam, mai ales sfârșitul aproape că venea să sar în sus de încântare. Atmosfera piesei e mohorâtă, sumbră și publicul, neobișnuit cu astfel de piese, va părăsi sala. În orice caz poți să-ți iei de la reputația ta de optimist. Dar moartea actorului e grozav de inoportună. Vine pe neașteptate fără ca spectatorul să fi fost pregătit de parcă l-ai plezni peste ureche. De asemenea, nu-i destul de clar cum de a ajuns baronul la azilul de noapte și de ce e baron. Între timp, piesa a intrat în repetiții. Perioadă de extremă tensiune pentru orice dramaturg, în care trebuie să insufle adevărul tău altora, pentru ca gândul să ajungă în forma lui cea mai emoționantă, dar și cea mai clară la spectatori. Povestea Stanislavski. Ca de obicei, Vladimir Ivanovici, Nemirovici, Dancenko și cu mine, ne-am însușit în o lucrare dramatică, fiecare prin metodele sale. Vladimir Ivanovici a descifrat magistral fondul piesei. Ca scriitor, el cunoștea... ...vestește. Într-o seară pe când, cu prilejul primului nostru turneu în Crimea, ședeam pe terasă, ascultând zgomotul valurilor, Gorki mi-a povestit subiectul acestei piese care, pe atunci, nu exista decât în gândul lui.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 în aer liber, să lucreze pământul Cântând voioși sub razele călduțe Ale soarelui și uitând de ura Care mocnise între ei mar Satin făcuse rost De banii necesari ca să-și salveze Cumnatul, care, drept răsplată L-a denunțat, răspândind Zvonul că Satin ar fi un om necinstit Auzind întâmplător Clevetirile și cuprins de furie A luat o sticlă, i-a dat în cap Și l-a ucis Satin a fost condamnat la muncă silnică Iar sora lui a murit Într-un târziu după ce și-a ispășit pedeapsa, Ognașul a început să umble pe străzile Nijnii Novgorodului, cu pieptul dezgolit și cu mâna întinsă, cerând de la doamne de pomană pe franțuzește. Doamnele l-ajutau cu bunăvoință pentru că avea o înfățișare pitorească și romantică. La Arzamas, pe gorchi îl chinuiau îndoielile. Îți mulțumesc din suflet pentru părerea dumitale asupra piesei. E foarte prețioasă pentru mine, deși cred că ești mereu părtinitor în ce mă privește. Piesa are multe personaje de prisos Și îi lipsesc unele idei necesare Iar cuvântarea lui Satin despre purul adevăr e palidă Totuși, în afară de Satin, nimeni altul nu putea să o rostească Iar el n-a putut să o facă mai viu, mai colorat Chiar așa cum e, sună cam străin pentru limbajul lui obișnuit Dar ce să-i faci? Teatrul de artă se pregătea pentru premier Cu metode puțin obișnuite în anii aceia metode care aveau să revoluționeze arta spectacolului în secolul 20. Teatrul realist rus își impunea dramaturgii și odată cu ei, interpreții. Să revenim la amintirile lui Stanislavski, care descrie o expediție în piața Hitrov, pe vremea aceea cartierul general al vagabonzilor din Moscova. Am putut cerceta dormitoarele acelea mari, mobilate cu lavițe lungi, pe care zăceau o mulțime de ființe istovite, bărbați și femei, care păreau morți. În mijlocul celui mai spațios dintre dormitoare se afla Universitatea Azilului, compusă din intelectualitate din partea locului. Aici era creierul pieții hitrov, adică un grup de oameni cu carte care se îndeliniceau cu copierea de roluri pentru actori. Locuiau într-o daie mică și păreau a fi de treabă, prietenoși și ospitalieri. Unul îndeoseb ne-a atras prin frumusețea, cultura, educația și chiar mondenitatea lui. Aveam, în fine, un profil frumos conturat și cunoștea mai multe limbi străine, căci slujise în garda călare. Recipindu-și întreaga avere în chefuri, căzuse la fund. Dar o vreme a izbuti totuși să renască și să devină iar om. S-a însurat, a căpătat un post bun și purta o uniformă care îl prindea de minune. Ce-ar fi să mă plimb odată în uniforma asta prin piața Hitrov, îi dedu într-o zi prin minte. S-a lăsat însă curând păgubaș de acest gând herod. Gândul i-a revenit totuși mai târziu, ca o obsesie. Și iată că, Fiind trimis la un moment dat în interes de serviciu la Moscova, s-a abătut și prin piața Hitrov, unde a stârnit uimirea foștilor săi colegi și a rămas pentru totdeauna acolo, fără vreo nedejde de a mai pleca vreodată. Principalul rezultat al expediției a fost faptul că am găsit calea de a pătrunde sensul lăuntric al piesei. Acest sens lăuntric îl seziza cu obiectivitatea intelectualului și cu subiectivitatea scriitorului Anton Pavlovich Cehov. Meritul lui Gorky nu constă în faptul că place, ci în faptul că el a fost cel din din Rusia și în general din lume care a început să vorbească cu dispreț și dezgust despre spiritul mic burghez și a început să vorbească tocmai la timp atunci când societatea era pregătită pentru protest. Spiritul mic burghez e un mare rău și din punct de vedere creștinesc, și din punct de vedere economic, și din orice punct de vedere ai vrea. E ca un baraj pe râu care a servit întotdeauna numai drept stabilă. Și iată că vagabonzii, deși nu sunt eleganți, deși sunt beți, sunt totuși un mijloc sigur, așa s-a dovedit a fi cel puțin, și dacă barajul l a fost străpunzi de-a totuși s-a produs în el o spărtură puternică și primejdioasă. Nu știu dacă mă exprim destul de clar... După părerea mea, va veni timpul când operele lui Gorky vor fi uitate, dar el însuși nu cred că va fi uitat nici peste o mie de ani. Azilul de noapte a fost și rămâne una din piesele de rezistență ale oricărui repertoriu teatral, textul oferind până în ziua de astăzi posibilitatea unor variate interpretări regizorale, partituri actoricești de referință în cariera interpreților. Drama acestor oameni, a azvârliță în afara societății, umiliți, obidiți și mințiți, dar care mai au resurse să spere și să creadă, trezește ecouri în conștiința spectatorului contemporan. Interpretată naturalist sau simbolic, ea e vie prin adevărul și suferința ei. Despre semnificațiile piesei Azilul de noapte, despre viața ei scenică, va vorbi în continuare Ileana Berloja. În istoria Teatrului Universal există câteva piese care pot fi considerate adevărate pietre de hotar opere deschizătoare de noi drumuri, cu probleme, personaje, mesaje filozofice sau modalități artistice necunoscute anterior. Printre ele se numără și de noapte de Maxim Gorki sau, cu titlul original, La Fund. Apariția acestei lucrări în 1902 a însemnat o adevărată revoluție în teatru, nu atât prin peisajul uman prezentat, Lumea vagabonzilor, ci prin puternicul protest împotriva injustiției sociale, împotriva tuturor celor care i-au aruncat la fundul vieții pe semenii lor. Locuitorii a de noapte, zdrențuiți, decăzuți, nenorociți, au distrus prioritatea pe scenă până atunci necontestată a salonului sau camerii burgheze, pătrunzând cu tot cortegiul lor de suferințe și gânduri, cu toate aspirațiile lor către lumină și fericire, dar și cu toate tarele și carențele lor morale și spirituale. Maxim Gorky, marele scriitor revoluționar, n-a răscolit lumea întunericului în căutarea pitorescului, ci pentru a demasca convingător și dramatic lipsa de umanitatea societății capitaliste, ridicând totodată din adâncur un cântec de slavă în cinstea omului. Totul în om, totul pentru om. Nu există decât omul, tot restul e rodul mâinilor și al creierului său. Omul, ceva măreț! Trebuie să-l respectăm pe om, nu să-l miluim, nu să-l înjosim cu mila. Trebuie să-l respectăm. Cuvintele lui Satin sunt cu atât mai convingătoare când sunt rostite de un om ajuns la marginea societății, fără putința depășirii condiției lui actuale, în stare însă să vadă cu luciditate mincimea sufletească și cruzimea posesorilor de averi. Satin, baronul, actorul, Klești, Bubnov, Nastia, Vasca Pepel nu mai au nimic. Le-au fost luate poziția socială, dreptul de a-și câștiga normal existența, respectul și stima oamenilor. Satin a fost închis pentru că a încercat să-și facă singur dreptate. Baronul și-a pierdut averea. Actorul existența lui normal în urma băuturii. clești n-a mai găsit de lucru. Iar Vasca Pepe, pe el de hoț, a fost condamnat să-i urmeze părintelui. Ceea ce a rămas însă în ei, sădita adânc și nu poate fi smuls de nicio furtună, este setea pătimașă de lumină, dorința de a trăi măcar o clipă de fericire. Actorul ar vrea să joace iar. Vasca să fie alături de Natasha într-o lume care să nu-i mai strige fiu de hoț și să nu-l mai îndemne crimă. Pe aceste nevoi neostoite își clădește succesul pribeagul Luca, oprit pentru câtva timp în azil. Bătrânul sosit de curând îi consolează mințind, oferindu-le soluții imposibile, iluzii înșelătoare. Ani, soția bolnava lui Cleșci, îi vorbește despre viața de dincolo. Lui Vasca, Pepel și natasă și despre ținuturile îndepărtate unde oamenii tineri își pot face viața. Actorului despre sanatorul construit anume pentru vindecarea alcoolismului. Hai să te-n faci cartele. da, amestica dragă, amestica bidire. Noi cunoaștem cine e în semn, dumneata. De ce vrei noi ascundem o carte, măi? T am văzut, am văzut. Mai bai ce omul ești toată Isprevește asta, orice am face, tot ne pungășesc Zi, zi bubluv Ate cu valetul Cu valetul tătarului Uite, că noi avem un popă. Orice-ai face, toti mi tot câștigă. Păi dacă așa mi-e nălavul... Ascultă-mă pe mine, tătarule, nu mai juca, lasă cărțile. Nu te amesteca, Andreușa. Vezi că dacă mă repet acolo la tine, dracul te-a luat. Bine, bine, uite că mă duc să privesc dincolo. iată atent, Bubnov. Uite aici, damă. Eu am una, Dragi! Bă, Cuvinte de ocară... De altceva n-am avut parte. Lasă asta cu Ana. Nu te mai amărâ. Nu-mi aduc aminte. Să fi mâncat vreodată pe Săturate. Aha! Uite, baron. Baron are coartea bagată la munica. asta e acolo. Doar nu era să-ți o Baronul Baron pungașesam. Am văzut, am văzut, uite, Eu nu mai jucam. Știai că suntem pungașesam. De deci ce ai primit să-l joci? Ai pierdut de copii? Dar faci ca pentru 3 ruble. Trebuie mi geocam cinstit. Da, cinstit, jucam... de ce mă? Da, tu, tu nu știi, da, Nu știu. știu. Ce? Da, tu știi? E ciudat, pe ar dar, ești, dar, dar. și tu, dacă iar încerca să trăiască cinstit, în trei zile ar crăpat de foame. Ce pasă mie? Trebuie trăiește mi trăiește-mi cinstit. Arei dai da, zori cu cinstea. Da. Bogdău, da. zi, zi. zi. zi. zi. zi. zi. zi. Hai, plecam, Plecăm! Plecăm! Plecăm! Hai, hai să bem un voastră, baroane, iar ai călcat în străchin cu brio. Nici să mă sluiești o carte nu ești în stare. Dragul știe cum s-a întâmplat. E, dragul știe cum jumulit pe tătar? E? Vă duceți să beți vodcă? Da. Hai, hai cu noi, moșule. Moșule? Aș vrea să văd cum arăți când ești beat. Nu mai bine decât când sunt treaz Hai cu noi, moșule Am să declam niște cuplete Hai cupletistule, hai Noi am plecat Vino, vă ajung din urmă Vreau să-i spun moșului o poezie Ei, numai, numai că i-am uitat începutul da, așteptăm, actorurile. Hai! Eu am o singură, damă, iar tu ai două. Da. Lasă muierea estea, să nu se pierde în viață. Joacă! Ai pierdut Abraham Am mai de gură, Cleșie, noi treaba ta -a Gata, gata, s-a dus pe copcă, doamna ta, Abram, Hai să Eu, moșule, pe vremuri când organismul meu nu era încotrevit cu alcool, aveam o memorie bună Acum însă s-a sfârșit totul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 Că sunt în stare, nu? Ba bine că nu. Omul poate orice numai să vrea. Ciudată, o mai ești moșuri. Deocamdată rămâi cu bine. Hai cu noi crești Unde? Hai Încheiașule Ce-i drăguță? Mai stai de vorbă cu mine mm. Of, oh, tare -mi Nu-i nimic, măicuță așa e înainte de moarte Să nu-ți pierzi nădejdea Uite Cum îți spuneam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 simțit de nimeni, a intrat Vasca Peper. E posomorit a și a merțit de băutură. S-a așezat pe lamița de lângă ușă, de unde ascultă nemișcat și tăcut discuția dintre bătrânul Luca și Ana. Cât ești de bun în chiarșule. Măcar de ar fi așa cum spui. A, e adevărat, dar poate să nu fie chiar așa. Doamne! A, Vasca, Doamne. aici erai, Craiule. Cine strigă? Eu! Ei <coughs> și ce poftești? Dar nu strigi degeaba asta vreau. E drept, Vasca, nu țipa așa. Nu vezi că femeia e pe moarte? buzele ei s-au învinețit. No turbura. Pe tine, moșule, te ascult. Să știi că îmi place. Ești bun de gură și scornești niște bazme oh. tare frumoase. Cu toate că minți e o plăcere să te asculte omul. Și pe lumea asta sunt tare puține lucruri care îți fac plăcere vorbesc serios, Luca, muierea trebuie să moară. Ei, v să zic că n-ar să mai tușească. Că mult ne-a mai supărat cu tusei. E, uite, îți dau două, Abramca. Trăsniter. Ascult, Abram. Pentru tine nu stă Abram. Abrașca. Natasha e bolnavă. Ce-ți pas? A bătut-o rău Vasilisa. Ei, ce asta nu te privește? o chestie de familie. Cu ce drept te amestești tu? Cu sau fără drept. Nu mai să vreau și nu o să mai vedeți pe așa pe aici. Ia te uită! În cine vorbești tu așa ne poate mea? Tâlharule! Oi fi eu tâlhar, dar tu nu mai prins cu nimic. Nu că te prind eu, curând. A, dacă mă prind, praful o să se aleagă de tot cuibul vostru, nu cumva.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 se cheamă că ai făcut rău. Tu ce te amesteci unde nu-ți fierbe oala? Aici e vorba de o răfuială între neamuri. Dar tu cine ești? Ai? Ce te amestești? Stai, stai, Abranca, stai, să terminăm jocul. Da-l, A fugit să se plângă Vasilise. Hai? Trea faci pe grozavul, Vasca. Bagă de seamă, că ai clipit din ochi o să sucească gâtul era așa căule, ai face mai bine să-ți iei tăpășița de aici. Și încălos o apuc. Pleacă în Siberia. Asta nu? Mai bine aștept să mă trimită în Siberia pe cheltuiala la statului. Ascultă-mă pe mine, pleacă în Siberia, acolo e nevoie de oameni ca tine. Acolo o să-ți faci un ros.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 De ce tot îndrugi atâtea minciuni? Cu ce te-am mințit? Tot ce iese din gura ta e minciună. Păi ah. după tine și colo e bine și dincolo e bine, dar totul e o minciună. E, păi eu mă duc să beau ceai. Mergeți la Cârciumă! Bine, atunci eu mă duc singur. Iată, uite cine vine, Vasca vașii Lisa Ascultă bobno. Ei. Nastia e acasă? Nu pui, eu am dus. Aha. Ai sosit? Da. Am sosit. Mai încet. Femeia e pe moarte. Da, dar tu ce cauți aici? Păi Pot să plec dacă trebuie Ia că Să zicem că mă duc în tindă Vasca Vreau să-ți spun ceva A, Spune Dar ce ai? De ce ești supărat? Mi mele hamite, m-am săturat de toată lâncezeala asta. Și de mine te-ai săturat? Și de tine. <gători> e? E? Vorbești? Ce să mai vorbesc. Dragoste cu sila nu se poate. Îți mulțumesc că mi-ai spus adevărul. Mă rog... Nu mă mai iubești, nu nimic Fie și așa Ei, Și acum gata Ne-am despărțit cu frumosul Fără scandal Foarte bine Totuși cât am trăit cu tine Am tras în nădejde că o să mă ajut Să ies din mocir la asta Că o să mă scap de bărbat De unci, de toată viața Și poate că nu pe tine te-am iubit, Vasca Ci în nădejdea mea Gândul ăsta l-am iubit în tine Principi, am așteptat să mă scot de aici Acum totul s-a ispravit Bine Dar Hai să ne ajutăm între noi, Vasca Cum? Știu că sora mea-ți place mm, De asta o și chinuiești Bagă de seamă, Vasilisa Să nu te atingi de ea <cute> Ai răbdare, nu te aprinde Însoară-te cu natașa. Vrei? Ba, da. îți mai dau și bani pe deasupra. Rău trei de ruble. Dacă strâng mai mult, îți dau și mai mult. De ce-mi făgăduiești toate astea? Scapă-mă de bărbatul meu. Ia-mi ștrangul ăsta de pe gât. Asta urmăreai, va să zic. Cu câtă și ai pus totul la cap. Zi pe bărbat vrei să-l bagi în groapă Iar pe-i la ochnă Și tu? Vasca, de ce să intri la ochnă? Nu-i nevoie să o faci cu mâna ta mm -hmm. Pune pe altcineva Și apoi chiar de i faci-o tu Cine are să afli? Gândește-te Vasca Ai stat la închisoare de două ori din pricina lui Costeliov, Din pricina lăcomiei lui am oh, suge sângele ca o ploșniță ta ataș o chinuiește într-una și-și bate joc de ea Din calică n-o scoate Neotrăvește viața la toți ah, Bine, mai știi să încurcețele Tot ce-ți spun e foarte limpede Haide, pleacă de aici Gândește-te bine, Vasca Numai un prost n-ar pricepe ce vreau Ce faceți aici singur? Oh. Stai de barul, ce cauți aici, Costelio? Te ții mereu după mine! A furisit-o! Oh. Caicu! Târfă! Ah, doamne, iartă-mă! Iar nu iar m împins în păcat, Vasilisa! Mm. Te-am căutat peste tot! Ah. Marș la culcare! Mm. Ai uitat să tornul de în candel blestematul? o -mă. Pleacă! Pleacă nu mai necând! Oh. Ieși tu afară, șterge-o, repede! Eu? Eu sunt stăpân aici. Eu poruncesc tu să ieși afară blestematului, borfajului! Ieși afară, n Pia, nu mă îndrăzești, să Dă-mi drumul! Dă-mi drumul, o Am să te... Șterge-o, pleacă din ochii mei până nu intru în păcat! Hei, cine acolo? Cine cască? Dar ce -i? Ce vrei? Tu ești moșule. Eu, chiar eu. De ce te-ai cocoțat pe cuptor? De unde era să stau? Păi parcă te dusește și-și întindă. Întindă, frățioare, e prea frig pentru un om bătrân ca mine. Aia auzit și-am vorbit? Dar ce...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 Ana. Oh. Odihnește, Doamne, în pace sufletul roabei tale, Ana. A murit. A scăpat de chinuri. Unde o fi bărbatul s-o? la Cârciumă, pe semne. Trebuie să-i spunem. Mă duc să-l caut. Merg și eu cu tine. Nu-mi place să văd morți. Ce, e frică? Nu-mi nu place. Hai, haide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 Viața pe pământ sunt o îmbraci în rază lumea întreagă mâine luminează vreun nebun cu mintea sa cine strigă? Tu erai actorului Ah, iar te-ai Natasha Dar moșlucă unde-i?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 a murit. Uită-te și tu. Ha? La ce să se uite? Nu. a murit Ana. Ah, v-a să zic că nu o să mai tușească. Trebuie să-l vestim pe clești. Mă duc eu. Am să-i spun că și-a pierdut și ea numele E <coughs> <coughs> asta e soarta fiecăruia. Te naști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 Trebuie să chemam poliție, crește-te. Eu, trebuie să o grob. Și n-am decât 40 de copii. Nu are Într-o prejurare ca asta, e să te împrumuți. Și de nu, o să punem fiecare mână de la mână cât o putea. Dar poliția s o anunț cât mai repede.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 Hasan, ai și înțeput să tragi la aghioase Ești Și acum, ce trebuie să fac? culcă și doar. Atâta tot. E, dar ea? Moșule, moșule, de unde ești? Unde este orașul acela? Fata Morgana. Te-a prostit, bătrânul, nimic nu există, nici orașe, nici oameni, nu există nimic. Minți! Ce este în galagie asta, mai? Noi culcați suntem, eu mă duc la stapun, Dacă nu se poate dormi aici sau cerim bani, casa este, mă, asta, cu morții, bețivii. Culcați-vă, mă, băieți, mai faceți galagie. Noaptea trebuie să dorme omul Năvodurile noastre au scos la mal un mort Sunt versuri de Beranger Morții nu aud Morții nu simt Poți să strici, poți să urli Morții tot nu aud Cât nenorociții se agață mai disperați de mincinoasele lui perspective, cu atât prăbușirea e mai dureroasă, demonstrându-se astfel primej de ascunsă în filozofii consolatoare în cuvinte goale de conținut. Bine, dar de ce eu fi plăcând omului să mintă halul ăsta? Parcă mereu ar fi în fața judecătorului de instrucție. Ei, se vede că născocirile astea sunt mai plăcute decât adevărul, Bubnov. De, astea... Mă rog, nu te mir, dar alții ce zorau? Poftim de pildă, Moșluca. Și el minte de a rupe pământul, și fără niciun câștig. Și o bătrână, El la cei folosește minciuna? E. E. E. Toți oamenii au suflete cenușii. Toți doresc să-și să le, să le menească puțin. E. Uite, eu nu știu să mint. Ce rost are? După mine, lasă adevărul!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 ia -te, uite cum am mai răbufnit! Îi tot dați zor cu adevărul! Tu, moșule, să-i pe toți! Uite ce am să-ți spun! Pe toți îi urăsc! Urăsc adevărul ăsta furisit! Ai înțeles? Blestemat să vie! Ai înțeles? Blestemat! Ei! Blestemat! Ei! Cleș! Stai! Of, of, of cum și-a ieșit din fire bietul lung! Unde o fi fugit? Parcă s-a scrântit. Strašnic, ea mai dat drumul. Ai fi zis că e la teatru. Hei, încă nu s-a obișnuit cu traiul ăsta. Pace, și voi, volă ce ești tălnat. Hei, să trăiești, Vasca. Cei, Luca. Iar povestești, bazaconii și mecher bătrân. He, să fi auzit cum m-a strigat adineauri unul. Ha, pe semne ce -a de Și l-a găsit, Fugea de parchere, opărit. Așa, fuge omul când îl ajunge necazul.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 Vasca pepel se alege doar cu temnița, iar actorul, dându-și seama de falimentului definitiv, se sinucide. Vă rog, vă în vă rog, că te vă dormit tot rog, vă rog, să dormi. Hai cu vă rog, vă rog, să rog, da? da, da? vă rog, vă rog, vă rog, vă Să vă rog, vă rog, da și lua soanță, să ne prim! să ne chefuim că nu este vreme să murim. Hei, să-ți întoarne de Hai cu satule! Parcă mult îi trebuie omul, nu? eu am băut puțin Eu, și, uite, cără am Hai, să i drumul cu satule. Cât îți ăla care îmi place! Eu am să cânt și-am să plâng. Hai cu șatele! Fraților! Ce s-a întâmplat, baronii? De unde fie vinți Fraților! Viniți încați acolo pe Maidan, actual... S-a spânzurat Ne-a stricat tot cheful Dobitocu Cercul s-a închis nemilos Iar finalul piesei este tot atât de întunecat ca și începutul Oamenii au rămas în continuare în azilul lor Mai puțin poate decât la deschiderea cortinei Dar la fel de triști Spectatorii însă pleacă de la teatru cu concluzia fermă a necesității distrugerii societății generatoare de aziluri de noapte, redând omului dreptul de a fi om, de a fi respectat. Omul? Iată singurul adevăr. A, eu îl înțeleg pe bătrân. Da, mințea el, nu e vorbă, dar o, o făcea de mila voastră, lua dracu.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 Să bem în omului, baroane! Odată cu Vasilisa și Costiliov, proprietarea zilului de noapte, pe scenă pătrund reprezentanții periferici ai sistemului capitalist, purtătorii tarelor lumii din care fac parte. Vasilisa e lacomă, crudă, gata de crimă, urmărind cu orice preț moartea bărbatului ei. Costiliov la rândul lui nu se dă înlături de la nimic pentru a-și spori avutul. Dar adevărații dușmani ai celor din azil se află în afara zidurilor. E societatea care a ajuns pe pragul dezastrului. Cu acea societate nevăzută, dar simțită în fiecare clipă, duce lupta maxim Gorchi. Lucid, cunoscând adevărul, scriitorul s-a ferit să idealizeze pe vagabonz. Alături de privirea critică însă simțim în fiecare replică, în fiecare moment petrecut în acest furnicar de oameni, mila și compasiunea artistului pentru omul în suferință, strigătul de condamnare al injustiției sociale. Acest strigăt a fost înțeles încă de la apariția piesei, de la premiera care a avut loc la 18 decembrie 1902 la Teatrul de Artă din Moscova. A fost una dintre cele mai remarcabile, rare, excepționale, istorice, nu numai în istoria Mhatului, dar și în aceea teatrului rus, a dramaturgiei ruse, spune marele om de cultură și revoluționar rus Lunacearski, amintindu-și de jocul extraordinar al lui Stanislavski în Satin, Cacialov în Baron și Moskvin în Luca. La 23 ianuarie 1903, deci numai la o lună, piesa se pune în scenă la Berlin, la Kleines Theater, condus în acel timp de către Max Reinhardt, în regia lui Richard Valentin. Și chiar dacă directorul de scenă german l-a idealizat pe Luca, văzând în el un exponent al bunătății, spectacolul l-a zguduit prin noutatea problemelor puse, prin forța lor de convingere. În același an, 1903, azilul de noapte se joacă în Italia. Doi ani mai târziu, la 28 octombrie 1905, o găsim în distribuția piesei și pe Marea și neuitată Eleonora Duze. Tot în 1905, la Paris, Po pune piesa în scenă cu Sison de Pre în Natasha. Și astăzi piesa lui Gorky continuă să uimească prin actualitatea și dramatismul ei. Giorgio Strähler, un admirator al cunoscutului scritor rus încă din 1947, când a montat prima dată a de noapte, a reluat spectacolul la Teatro e Azione din Prato, străbătând cu el întreaga Europa. În țara noastră, istoria scenică a zilului de noapte este lungă și bogată în realizări de seamă. Tradusă încă din 1904 de către Iosif Nădejde, ea se joacă în primăvara acelui așan la Teatrul Național din Iași, iar în luna august la București, într-un spectacol de vară, cu George Storin în Vasca Pepele. O adevărată revelație a constituit-o pentru publicul capitalei reluarea spectacolului pe scena Teatrului Național în 1915, în regia lui Paul Gusti. Cu o excelentă distribuție din care amintim tot pe George Storin în Vasca Pepel, Constanța Demetriad în Vasilisa, Constantin Radovici în actor, Notara și apoi Petre Sturza în Luca, directorul de scenă a reliefat cu minuțiozitate mesajul filozofic al piesei, umanismul ei profund. În 1932, la Teatrul Național din Iași, Ion Maican realizează un spectacol de neuitat sublinind tema vieții, la fund, prin sugestive elemente plastice și cromatice. În 1938, compania Bulandra Maximilian Storin pune piesa în scenă, Storin jucându-l de data aceasta pe Satin și George Vraca pe Vasca pepel. Pe neuitatul interpret Gorchian pe Storin îl vom reîntâlni în 1948 la Teatrul Național din București, de data aceasta atacând partitura gravă și dramatică a actorului, alături de Nicolae Bălțățeanu Baronu și Ion Manolescu Satin. Cele câteva spectacole enumerate nu epuizează nici pe departe montările făcute pe scenele românești cu această lucrare. Indiferent unde s-a jucat, în capitală sau în provincie, recent sau în primele decenii ale veacului, Azilul de Noapte a însemnat pentru publicul din țara noastră o operă revoluționară, cu adânc mesaj filozofic, răscolitor și mobilizator în același timp. Am transmis emisiunea Biografia unei capodopere Azilul de Noapte de Maxim Gorki. Fragmentele piesei au fost interpretate de Gheorghe Ciprian, Sandina Stan, Gina Petrini, Nichea Tanasiu, George Vraca, Toma Dimitriu, Irina Răchițianu-Sirianu, Maria Filoti, Aura Buzescu, Jul Cazaban, Alexandru Critico, Ion Manolescu, George Calboreanu, George Storin, Marcela Angelescu, Vladimir Maximilian, Costache Antoniu și Radu Beligan. Înregistrarea, realizată în anul 1955 de emisiunea Teatru Radiofonic în regia lui Mihai Zira, face parte din fonoteca de aur a radiodifuziunii.